Втората лекция упанишарите. Този, който оскърбява брахман, духът, той напада собственият си източник. И ако някой човек умира в този свят и не вижда собствения си дух, дори ако е правил велики дела, той погива. Значи великите дела нямат нищо общо. Трябва да познаеш собственият си атман, собственият си чист дух. Истинското добро е в дълбинната същност. То е в духът, а не в ума. Истинското добро се основава на себе познанието. Да живееш в потока на времето, значи да не познаваш брахман. Своята истинска природа и своя дух. Всичко е произлязло от Брахман, всички жизнени сили, всички богове, всички същества. Неговото тайно значение е реалност на реалността. Себепознанието води до себеовладяване а знанията водят до власт на другите. Значи това е разликата между тези две неща. Себепознанието води до себеовладяване, а знанията до власт на другите. Себепознанието е разтваряне в безсмъртието, докато непознаването на себе си води до заключване на себе си в света, В времето и пространството. Севепознанието и е постижение на истинността в себе си. То е освобождение от привързаността към света и към Вселената. Съществуват два образа на духа. Първият въплотен и вторият невъплотен. Който вярва в друг живот, той вече вярва в космическия живот. А който вярва в брахман, в духът, той вече вярва в нещо по-дълбоко. Духът превръща времето в вечност, смъртта в живот. Плодовете на интелекта са тъжни. Злото е резултат на отделянето от Брахман. В Брахман е истинското знание. Без познаването на Брахман всички хора ги очаква разочарование. Че без познаването на Бога всички хора ги очаква разочарование. Мъдрият никога не познава Печал. Който познава Брахман, използва трудностите, иначе трудностите го използват. Брахман не носи богатство на човека, Брахман носи блаженство. Който има блаженството, е по-богат от богатството. Брахман е постоянен, ето защо той никога не изпуска истината. Който е изпуснал истината, не познава Брахман. Брахман живее в полаха на невидимото и непреходното. Наричат го тайно царство. А само Брахман е явен. Само Брахман е явен. Великото слово произлиза от диханието на Брахман. Ти не можеш да видиш Брахман. Брахман сам вижда себе си, чрез собственият си поглед. Брахман е око, което наблюдава самото себе си. Както океанът е съсредоточие на всички води, така и Брахман е съсредоточие на всички същества. Тук само за малко ще се отклоня. Много е важно да сме отворени за всички учения, тъй като навсякъде е Брахман, навсякъде е истината. Скоро идва при мен един приятел, командос. върна има 15 командоси, между другото. И той е обеден. Казва, аз вярвам само в православието. Викам, много ограничена точка. Малко се разшири. Казвам, дървото един клон ли има? Той не го прие, няма значение. Разбира се, че няма значение. Но дървото има много клони. Тоест, всички учения, всички реки са правилни и особено когато човекът в тези учения се е отдал напълно. Пак казвам, най-опасното е когато се е отдал, отдаден наполовина или до някъде. Всъщност, тогава ти вече не си нито в ученията, нито в брахман. Това го казвам между другото. Така, чрез брахман постигаме безсмъртие. Брахман държи в ръцете си безсмъртието. Брахман не уловим. Защото не се улавя. Не го улавя нито смъртта, нито животът, нито безсмъртието. Брахмани не уловим. Брахман е по-дълбок, и от непознатото. Който е познал Брахман, прекратява преражданията. Брахман е чиста радост, докато земните удоволствия са изопачена радост, тъй като всички удоволствия са ограничения на реалността. Всичко зависи вътрешно от Брахман Който не вижда Брахман, той вижда множество Който вижда множество, е обречен на смърт Той ще почне да вижда и врагове Брахман е нещо различно от известното И е отвъд неизвестното Брахман е цялото той е всичко, а боговете са само негови промени. Брахман е цял, но се е разложил на две, в мъж и жена. Така са произлезли човеците, но който се ражда от Брахман в себе си, той ни принадлежи на човеците. Брахман простира имена и образи, и влиза после в тях, и става невидим. Атман, т.е. чистият дух в нас, това е следата по която трябва да се върви, за да се дойде до Великият Брахман. Брахман е съкровенното аз на Вселената –